أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله ثم أما بعد جزو الله أعطي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 prej meje, jo që është dëmonë merit, apo pun, apo djersë e jotja, fra, termi wahebe, cilët rrëth rrë kësaj, kjera duhet nga se dhe emri Allah u të barë kjo tala, el wahab, cilët në këta o është diqka i cili jetë pa merita të dikujna, kërë në Kur'an emri Allah u të barë kjo tala el wahab, kërë në surën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 Prej rahmetit të tëndë, Prej rahmetit të tëndë, Vërtejt të je El Wahab. Dhe këtu ka theksime të shumë të tajetit, In nëke end të El Wahab. Vërtejt të je aj i cili është El Wahab. Qithashtu ka ardhë në surën, Sad, a e di Allahu të bareke vëtala, Em indahum khazainu rahmeti rabbike l'aziz El Wahab, Dhe Allahu gjeluala, A janë thesaret e rahmetit të zotit tëndë, Tek ata,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 Sulejmani sam kur i ka thonë o Zot më jep një pushtet, një mbretëri që s'e ka askush, dhe Zota ket askush para meje, ka thonë o Hebli, nëse e ka e ka zgjedh emrin e Zotit te bareke, wa ta li cili është dhënje pa, pa pa diçka e cila e bën robin meritor për ata. Pastaj e ka theksuar këta duke thënë inneke ente el wahhab, o vërtetie el wahhab. Por kjo është emri Allahu te bareke o taala i art në Kur'an. Si kanë shpjeguar dietar në definicion, që ka të më dhënë emri Allahu të bare kjo e talë El Wahab, ka është disa për e tefsireve, ka është nga Ibni Gjeriri, Ibni Gjeriri të tabari thamë se këj djetarë ka që më djetarëve të pari cilje kam bledh tefsirin e muslimanën në një vend. Ka thëm El Wahab huel mu të ti, ka thëm është ai cili jep ropëve të vetë, sukcesin për të qëndruar në fen e ti dhe për të besuar librin e ti dhe për të n Por Vianuahab dhurat prej Allahut te barekeute ala, qe njeriu ti beson Allahu xhelel xhelalu, ti beson librave dhe ti ndjek pejgamberin. Por pra, kjo e ka për qëllim qe që është dhurata më e madhe. Por kur e shpjegonin lugjerit se çka do mund Allahuahab, por thamë është me dhurou diçka. Dhurata më e madhe, madhe, madhe është me të bë mua musliman. Ande ti shtai Ibrahim alayhisalatu wassalam te të tafsirati atje, "Waja'alna muslimaini", duke ndërtu qapun tha ozot banda musliman. Kë argumenton se mundon musliman i dejn O shumë t t khattabi, na na t t e madhe të Allahu të bareke Ka thënë Khattabi Shpigimin e emër të Allahu të bareke El Wahab Ka thënë huëll edhi e gjudu bil ata Anë dhahri jedin Min ghejri stithabetin Ka thënë El Khattabi Djetari madhi muslimaneve Ka thënë El Wahab është a i cili Elshon me bollëk dhenjen Dhuratën Anë dhahri jedin Min ghejri stithabetin Eshlon me të madhe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 Shëndet e kështë të më radhë dhe të shikojt pasaj se sija këthej njërzit Allahu Subhane ve Teala, thotipë në qajmë e gjëzija Ehlu sëmavati l'ula, wal ardi antilke l'mavahibi, l'mavah lejse jenë fëkkani Banorë të qije i dhe, të larta dhe të tokës, asë njëherë në këputën rektore dhëratave Shka mundësi njëri u kur mundapër e dhëratave të Allahu Tebareke Andaj e kemi përmenë hadithin e pengamberit tonë, sallallahu aleyhi sallam, në kontekst të tjera, këtublen, një dhe për e ditve, Ejubi aleyhi sallatu sallam, ka shlu Allah u gjitha altan, ka shlu bollak altan, dhe ka fillu me mlejët Ejubi aleyhi sallatu sallam, dhe atë qënë ka mlejët, hadithin e Mustejderin e Mahmedit, dhe risa, pra, ka fillu me bo rezerva, ka fillu me, me vendosë si loj kapitali, arke, dhe risa Allah u të varë, kjo e tali ka thamë, qka keqës pëngo pë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 Por çka mundi me dallon pos Allahu te bareke ve teala, sura eshura ajeti 4 te 9 e 50 te Allahu te bareke ve teala, lillahi mulku samawati wal ardha. Shikoni keta ajet. Ne keta ajet Allahu kur e ka përmend se smunesh me morr, por te stesh ne pronden ton e diçka. Pos me lejn Allahut, Allahu e allahu ka përmend se një ndën më komplikum që ta kuptosh edhe për gjithë atëra, e cila është lillahi mulku samawati wal ardha. Yakhluqu ma yasha Ta Allahut janë pronë qëka konë qilë dhe në tokë. Te qila dhe tokë është Allahut. Subhanehu e teala. Je hluku ma jesha. A i kryonë qëka të doje. Dhe thamë kryimë në Quranë, khalqë, qëka i bje? I bje nga asë gjëja menëzirë në diqka. Këta nuk beba kur kush pësë Allahut. Subhanehu e teala. Shikoj të anje qëka e përmenë. Je hebu. El-Wahab. Je hebu. Je hebu li men jesheu inëthën wa yahabu liman yasha'u adh-dhukura tatalla'u jallalahu Allah idhuran kuj doje tani ktu yahabu te lin kuptim ta jap pa e, meritën tone pra nuk ti nuk i do nje sebeb qe me thon ti e meriton qe ta çka do allah u jallalahu i jap kuj doje vajza dhe i jap kuj doje djalë pas atot au yuzawjuhum dhukranan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 Çatë është mësimi. Për shembull njerëz kur thonë un punoj e unë marr. Unë e haj di faren, unë marr fritetin. Unë e baj punën, unë e, e marr. Pra, e përjashton faktorin Allah. Dëshirojmë e përjashtu. Allahu gjatë kur don më i kallon njerëzve se smunësh me përjashtu faktorin Allah, ku thot, po hajde fëmijë. Pra, te puna e fëmijës, aqo mund të im ndërveinu në di bosh. Të i... ibn Gadiri, Allahu e ka përmendë këta për ta tregusën dhuratat, edhe ushqimët, edhe pijet janë prej Allahut. Jelin Xelalu.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 duhet të dallojmë mes dhuratave të kryuësit dhe dhuratave të kryesave. Shpesha njërëzik të i përzi, ma dha njeri dhe ma dha Allah, që që përmendëm, tek Ibrahime a.s. ja ula një torb me hurme, pak uj dhe ban i dua, dhe nuk tha, po lutna pa ju dhanë buk, dhe as nuk tha që bukën e lëna Allah, po i bashkoj të dyja. Thetë khattabi, fe kullu me në waheb e shej, janë min aradit dunia lisahibihi, fe hua wahib, Wa la yastahiqqu an yusamma wahhaban. Dheqosh eti liapdiku ina diçka quet wahib, i ka dhan, dhrorues. Mir po nuk meriton te quhet wahhab, se ka imen Allahu El Wahhab. Illa man tasarrafat mawahibu fi anwa'il ataaya fe kathurat nawafiluhu wa damat. Pause me gat kusht. Ro s'kan mun si njerz mubarazum Allahu te bareku ve taala. Ro por me mor emrin El Wahhab, çka dosh me blocsu? Po, nëse dhuratat e ti janë të lloj-llojshme, janë të shumta, ha, dhe janë të pandalshme. Pra, por më morën nga hap çka duhet, më dhanë shumë laramand, më kanë numri i madh i dhuratave dhe tjera mos mund dal, të dalë. Tanë ri kursun e bak. Allahu jela kur shlan dhuratat, nuk i ndal hiç. Që ofrimaren sa ndal. Zemra nuk ta ndal. Syri nuk ta ndal hiç, vesh nuk ta ndal hiç, ushimi nuk ti ndal, shumëza të raste e kështë të mëra, nërsa njeri ta jetë diqka, ta përmejnë një qënë vjetë, edhe ata ku ta ka dhonë, ta ka dhonë me, me përfitime të cilat ti nuk i di, aja ka sinu e një do, dobitë të cilën, aja e do. Uel mahlukune, thotit khattabi, nërsa kriesat, innëma jemlikune e njehebu, malen, au nëvalen, fi halin, du në hal. Kriesat, kur shkëmbejnë dhurata, njëherë tjep, qëtër një nëherë s'tjek, njëherë dhurat, qëtër nëherë Dhuron, wala, wala dhe qikdo, djetarë dhe zër, kjo shumë nderesant, subhan Allah i ladhim, djetarë kër për mendim simë, me, kjo që shtashejkër u sëmët e mje, brezat e parë, e kanë të eksu vesh një pikë, e cila është baza, këta qela jetin, atë jenë ka që kam neftu, këta ka qela pa, shikoti, shikohet se së qak apo, dashme dhe në lahu të bare kjo jenë, për me kuptu se dhuratat janë kristalë, prej Allahot, dhe dalon dhe dhe pre Allah, dhe prej Allahot, dhe prej njerëzve, që atot? Dhe dhe njerëzit s'kanë mundësi me adhuru shërimin të sëmurit. Pa e që li e shëmut, sëmur një smut, smut adhon shërimin. Andaj djetarë, përshemi më kaj me gjëzija, thot, pe nga mbiri jonë, së dhe Allah e sëllem, kanë da mes shifas dhe mjekimin. Ka thonë pe nga mbiri, së dhe sëllem, hadith, ja i bad Allah, te da waw, o ropë të Allahut, te da waw. Q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 Vala waleden li aqim Sikur që s'munën midhan shërim të smutit S'munën midhan e vlat Ati cili s'ka Ati cili është jo pjellor S'ka mundësia s'kush me bë Pjellor, pas e ka të anë Vala huden, pjellin Dhe s'munën me ullzuri të pa ullzum Dhe këta e shomi ma mirë me Rasin e pingamberit ton sallallahu aleyhi sallam Me agjen e ti, Ebu Talibin Vala afjeten lidhi belain Dhe as kan mundësi me adhan Pra ati cili është në bela Me alergu belaj shë shifët më së qarti, se sot njerëzit me gjithë inteligencet e të tëre, menqërit e tëre, takateve të të tëre, s'kam mundësimi lagun i bella e cila i vjen për e anës Allahu subhanahu e theale. Andaj dalimi mes emit Allahu Jëla Al-Wahab dhe dhuruzve të kësaj dunjoje, ndaj njeri tjetrit me dhuratët e tëre, cila është vajzdimësia, laramanija dhe pikatët e dh se s'kam mundësia të me tjedhanë si që janë shëndeti e vladi, od është edhe se imri Allahu cel jelal u el wahhab ka edhe në kontekstin e pejgamberisë. Dosen Chechu Santemir është i veçantë në mbrojtjen e kësaj pike që ajo është al nubuwah. Andaj ka një libër të shkruar al nubuat si vërtetohet pejgamberit e pejgamberëve janë të lidhur shumë me emrin Allahu te bareke u teala ha el wahhab. Për Allahu te bareke u teala kur e tëla, kure ka mbrojt pejgamberin e pejgamberit ton sallallahu alejhi wasallam kur e ka pofunduar se kjo pëngamberi jë zxedhe Allahu, aje ka zhenë Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, e ka përfundu pra kurore e kësa jështë, sa jështë e lu hapë, aje kujtë do, i e thëtë Allahu të bare kjo të në surën sad e unë zile aleyhi dhikru min bejnina, kanë thonë kure ishtë, qysh ka mundësi më izblitë Kur'ani tukon naktu, qysh të thonë njëzë, qysh une këtu jam musma ka dha, kanë thonë kure ishtë ka dhone Bu Gjehli, uh, Jo, nyon i baba i Khalid ibn Walid. Baba i Khalid ibn Walid, ka thon pse munds ma ka dhënë Allahu Kur'anin. Un jam më i mbarë se me këtë merat. Allahu jaje ka regjistruar Kur'anin ketan kejs, pastaj e ka treguar se kjo punë është Allahut. Atë shehull Islami i vet, mi than Allahut, o Allah banë pen, banë pejgamber. Dhe mua arsitua ata se Allahu ka fuqi për të sa n ka thonë usullu. O usullu, dhe mua më ndoshku Allahu subhanahu wa ta'ala. Thetë Allahu Gjelluana, në gjuhën e kurejshme, e unë zile <coughs> aleyhiz dhikru, min bejnina, belhëm fi shekin, min dhikri. Aja është vrita ti Kur'ani, dërsa na duke të qenë këtu, belhëm fi shekin, thetë Allahu Gjelluana, ata janë dëshim, hamejnë dje, min dhikri. Rata kërë e kanë haru Allahum, ha, kanë fillu me dy shute për nga mbiri, johën sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sall Sigur një rëpidjetarëve, ka ime një gjami, ka ime një gjami, dhe i ka djetë dhe gjemat litë u bëhë gibet. Gibet atë hoqë, gibet ketë hoqë, ajo të zbanë, kjo të zbanë, unë di më misaj. Pidjetarët të hërshën, dhe kër i ka, ka pakështu, se nuk me tas një hështë, nuk me kapë një shigjet kritikave të këtëre, që ka tha, o oh Allah, të lutëm për atës se, kër të kanë haruti këta tyje, Bani men haru edhe mujtës kanë harru ti. Po o zot çisht kanë harru ti? Kta njerëz gbejtji, e janë tumur me njerzi. Bane çisht kanë harru ti? Shtenëm edhe muca ne ana, çmos ton por mendin. E ka pasur pëshim o zot, mos u bën me me përkëta apo më, po më ofendohet edhe më për çmu. Kta thot Allahu te bareke ve tala, bel lemma yadhuku adabi. Jo, nuk është ashtu te Allahu qelala, ata ende s'e kanë shijuar azopin ta. Pra, do të amorin vajsh kër të të shëjojnë azapin Allahu të bareke vë të ala pasaj të Allahu gjellu ala em indahum khazainu rahmeti rabbik el azizil wahab tani shiko si i ka dhe mëntu dhe jesh përgjigjë Allahu këse kjo mu bopin nga mërna jo që ka të Allahu gjellu ala a i kan ata thesaret e rahmetit zotit tan dhe shiko këtu nuk ka dhon rabbikon bë ka dhon rabbik a ata i kanë Thesaret e Rahmetit Zotit Tanë o Muhammed Ibu Nkajimi thotë Kër të përmenë Allahu Zotin Tanë Dhe nuk i thotë Zotin Juve Dije se pra Ketë qka e përmenë është për Muhammed Kjo më ritorë Thotë Allahu Gjellola El Azizi El Wahab Ajo është i fuqishëm Kuj doja jelë pengamberim El Wahab dhuruës Me vullnat të plotë Subhanahu wa Teala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 Pra, o që inati e atë në, a kuptoni? Domthon, Allahu i dha sheh thekson. Pra pse s'po thut ti, apo mbreti, apo perandori, çish mua Allah në njëri të thjeshtë, më ngojm 5000 veta. 1000 veta, 100000 veta, 1 milion, çka don Abdullah ibn Abbas, kur e ka lëviz gishtin faraonit 80000 veta në gjungall. Po pse s'ka don farauni? Pse më ngojm këto njerëz, po kur ka ardhur Musa alaihi salam ka thon çish ka mundsi te jone. Pra kët fuçi që t'i ka dhënë Allahu, a nuk është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 dhe e kemi banë në familiarët të e tëre, në farën e tëre, pengamberin dhe librin. Cëllë në shprejhe ka përdor? Vahebna. Pse e ka përdor? Kujë a kemi dhe në vladin dhe pengamberin me një shprejhe, se sikur që smurët për da në dikush e vladin, sënd banas, pengamber. Kjo është ajo ideja e djetare se e kanë të kësu në këta jetë. Ja. Gjitha është në të dalla u të bare këta në sunë në shuarajt në së një fawahebali, fawahebali Rabbi, Minel murseli, Mus, Musa a.s. Kure ka argumentu se jam për nga më bërë, që ka ton? Fe wahabeli rabbi. Ma ka dhanë, gjuna rabbi në në kuptohet. Ma ka dhanë, jo që une dhpon, e meritova ose e kam ditë që kam madhon. Por ma dha kristal, Allahu subhanahu, ma dha gjykimin. Që ka për sëllëm gjykimin? Te vratin. Te vratin njëhet për çka? Për ahkem, që është të shekhurisën të mije. Te vratin njëhet për shumë gjykime. Oshum jykime waj'alani min al mursalin dhem kaba far gabo pe peigambera Gjithashtu thellallahu te bareke uta sunu maryam ayte pesatra wa wahabna lahu min rahmatina akhaha haruna nabia Musa alayhi salatu salam ka pas nje penges ngju sun kafol N Kur'an ka ard afsah lisaana rafiya mos ma afsah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 Andoj djetarë ka më thonë, s'ka njeri që ka përfitu mas shumë t'i p'i vlajt vetë se sa Harun i p'i Musaj. Pra më ndohë dhe zërë, pësë vetë se ka qëllu vlajt munësës, kë i Musës, ka bo duha, u ka bo p'i nga më bërë. Dëmonë, s'ka dhe një vlajt që ka fitu p'i vlajt vetë, kështu, e Allah u kërë e përmenjë se e kemi bënë Harunin, e ka përmenjë njëtë nëjmër. Dhe Allah u të, të b e khahu Harune në bje dhe ne i dham nga rahmeti jon ati Musait a.s. vlaun e ti Harunin në bje jabanë në pengamber pse ka përmin vëhebna së më në dikush tjetër pësë Allahu subhanahu vëtara. kjo dhe zërështajot që ka ka përmin djetarët në qështjen e e pengamberis dhe e fundit ka të në djetarët gjithashtu ka arë në Kur'an se Allahu të barek e vëtjala edhe pushtetit kër i jep i jep, jep dhe më thonë me me plot vullnet të ti nga onë Allahu të Gjell gjellëllu pra si muslimani kërja pushtetin si ju muslimani është me vullnetin Allahu të bare kjo talën e në këta kanarë shumë ajetit Allahu të bare kjo tala Allahu t'i mulkehu me jeshe Allahu asion alim Allahu jajap pushtetin e tokës kujdoje Allahu është i gjërë në dhënje dhe i dishëm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 A është njëri, kush e banat me posë fuqi ekzekutive, kush e japë që ati njërit, është Allahu Gjilora. Ndë këta Allahu shpash e cekë, në kur anë prej argumenteve të tina, dhe Allahu Gjilora, a kanë ata në, nësipë, a kanë kismetë, hisë, nga pushtetja Allahu, posë që aja ka dështë Allahu, si kur të kishin pushtet, ata nuk të të hipëshin njerëzve fare. Shikë Allahu Gjilora dhe dhe, si kur ata të, no, qëllime e ti cilë është.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 po e ngrit Ibrahimi kan shtyllat e shtëpisë pse s'ka rafa po yrfau sepse ajo është vazhdimisht të ngrit. Andaj Qalihu Allahu jella Allah, është mulki të sinja qadan Allahu te bareke ve taala Ibrahim te alay salatu selam doktorëza kanar edhe shumë ajete munin mi uthi ajete shumë të ku Allahu jella e përmend dhuratën e mbretërisë elif famive dhe pejgamberis. Dhe pse i bjen kontekst njëtë i bjen kontekst njëtë për ta tregu se dhuru si absolut është Allahu të barë kjo e tala, më smirti shifët, dhurata Ibrahimit, pas i ka bët taldhë vjetë, i ka të në Allahu fëmi. Taldhë vjetë, i ka të në Allahu fëmi, Zekërija a.s. e ka lutë Allahu të barë kjo e tala, dhe e ka theksu, ka thonë, dhe kene ti mrajeti akira, o Allah, këllutë me mdhanë fëmi, me gjithë së kërrujën e kam shterëpë, sterile, pra është, nuk dherë kur gjëmë, s'kha mundësi, Allahu të gjithë, Allehi salatu vesselam Provëdasht këtu është shkurtimisht kuptimi i Allahut e kuptimi i emrit të Allahut te barekehu te ala El Wahhab na yusmi Allahu te barekehu te ala me kemë emër të madh te tina El Wahhab te Allahu te barekehu te ala na duron te lëmeisht imanin اسلاميت نارون الله جل جلاله بسيم لوش بالله سبحانه وتعالى جزوتي وجل جلاله نا منظمي رمضان دوقه شندت و مئمام لوش بالله تبارك وتعالى جزوتي وجل جلاله مستيمان كودي شان الله تنديمان تي بركرا لوش بالله تبارك وتعالى الله جل جلاله نا منظم تكمي الجامياوتونا نمازيت تونا جمعهتونا لوش بالله سبحانه وتعالى جزوتي وجل جلاله هات كل كلمه الله نشكر الله وكيمي غاب الله نا فال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم